Partea a doua Capitolul 12 În câteva zile, Ștefan își umplu suprafața lăzii studioului cu cărți. Anticarul său cu chelia de culoarea hârtiei învechite se făcea că nu-l vede când mai erau și alții înși înăuntru și răsfoiau volumele din rafturi. Îndată după aceea, se apropia însă de el și îi băga în buzunarul paltonului o carte învelită în jurnal și legată cu sfoară ca un pachet oarecare. Purtarea lui îl înveselea pe Ștefan. De ce se temea de ceilalți și de el nu? Îl cunoștea tot atât de puțin ca și pe ei. Dacă vreți doar să o citiți, îi spunea, veniți și mi-o dați tot mie, cititul vă costă o toată. Cartea însă era scumpă. Erau, spunea anticarul, dintre ultimele cărți franzuzești scrise înainte, care mai pătrundeau în țară. Însă erau destule și, după câteva zile, Ștefan s-a oprit. Lectura îl subjugă, dar încă mai de demult din liceu observase la un moment dat, un lucru care îl mirase. Își făcea pentru perioade de luni întregi liste încărcate de autor și cărți și își spunea După ce o să termin și tot ce scrie acolo în ele o să iasă de pe hârtie și o să intre în capul meu, e sigur că mintea mea va fi alta, voi fi mult mai deștept și mai inteligent. Și se ducea în biblioteca liceului și a orașului și se punea pe citit. După ce termina, rămânea țințuit locului de nedumerire. Mintea îi era aceeași. Absolut neschimbată și din reacția celor din jurul său își dădea seama că nu se înșela deloc. Nimeni nu observa la el vreo transformare care să-i Probabil că e prea puțin, gândea el și își făcea o nouă listă și mai încărcată. În câțiva ani făcuse nenumărate astfel de liste, dar lăsase la o parte odiceiul de a se mai controla dacă de la un an la altul, după atâtea lecturi, devenea sau nu mai inteligent citea acum doar din pură plăcere și curiozitate pe care ni le excita totdeauna gândirea sau fantezia altora. Cărțile oraculare îl încântau, filozofiile îl amesteau, marea literatură îl zguduia, dar așa cum îi spusese lui Michi, toate acestea nu reușeau să-i dea lui o conștiință de sine care să-i alunge, de pildă, senzația ceia care îl făcea adesea să-și spună. Ce sunt eu? Ce gândesc eu? Am impresia că sunt nimic. Când se întreba însă dacă această inconsistență a ființei sale îl făcea să sufere, Ștefan își dădea seama cu aceeași nedumerire că, din potrivă, se simțea ușor și liber, în ciuda încărcăturii pe care o acumulase atâtea ani în biblioteci. Continua totuși să invidieze pe cei care aveau o gândire a lor grade importanță. Odată, într-o bodegă, auzise pe unul din aceștia spunând: Moartea e o chestie periculoasă pentru orice cetățean. Îl trăcuise și l admira în sine lui. Într-adevăr, pe măsa, îl înjurase el printre din. Se putea spune mai multe despre moarte și cu o gândire a ta mai originală decât exprimase individul acela din această propoziție a sa, stând bățos în mijlocul altora cu paharul de vin în față și cu o expresie de siguranță de nezdruncinat pe chipul său solen. Totuși Ștefan ful fără veste în ajunul anului nou de o carte care îl neliniștit. Citea aia când se făcuse târziu și era gata să uite că trebuie să se radă și să se îmbrace. Era invitat la Nichi să petreacă acolo seara de revelioni. Fos omorât, întoarce cartea cu coperțile în sus și sări din pat. Se îmbracă repede, așa cum fac tinerii, cu mișcări rapide și sigure, al căror secret mai târziu îl pierd și se învârtesc de acolo până acolo prin casă încât totdeauna ajung cu întârziere nu numai la teatru sau la concerte, ci și când dau o întâlnire cu o femeie. Jumătate de oră mai târziu. Ștefan sună la ușa ziaristului. Aproape imediat s-auzirea pașa apropiindu-se și deodată se pomeni ochii ochi, cu o fată cu chipul ușor prelung, cu părul bine întins pe cap, într-o cărare și odihnindu-i se în pe gât și pe umeri. Expresia ei îi luase pe semne tânărului piuitul, fiindcă ea îi zbucni în râs, brusc când îl văzu, cum arăta ca și când ar fi știut sau chiar calculat că el va rămâne astfel lui când o să-i deschidă ușa. V-ați schimbat natura. Mormăi Ștefan în antreu, dezbrăcându-și palponul. Nu, era aceeași, dar bucuria era de ea intens în întreaga ei ființă, atâta tot. Data trecută când oase masa cu ei, nu era astfel pentru că bucuria nu era în ea, să dea chipul ei atâta lumină. Am întârziat, mai spuse el. Vă rog să mă scuzați. Fata nu-i răspunse. Fiertânându-se în oglindă, Ștefan văză o inscripție scrisă cu tuș pe o foaie de hârtie școlărească. Păstați toate speranțele, voi ce intrați. Ce era cu versul acesta întors pe dos de pe poarta infernului lui Dante? Din casă nu s-auzea nimic și când Ștefan intră în hol, nu văzut ceea ce se aștepta. Oameni adunați. Nu era nimeni. n a întârziat deloc. Din contra, ai venit prea devreme, zise fata. La București, revelionul începe ceva mai târziu. E abia zece, dar n-are nicio importanță. Ia loc, Nichito mai se îmbracă. Iar eu n-am adus nimic, flori sau ceva, gândiște fan. Ce să fac? Am uitat. Își mai spuse el în timp ce privirea îi se rotea peste periții spațiosului hol, uitând de fată. Ce-o fi cu prostii de astea? Continuă el în gând, cu dispreț, observând de noi inscripții găsate fie de tablouri, fie de aplicele cu lumânări dintre ele. Se ridică și început să treacă de la una la alta și să le citească. N-aveau niciun sens. Cel puțin cea din antreu avea unul. Ești palidă, Luisa?" scria pe ușa din colț care ducea probabil la baie. Ei și? Ce vrea să spună?" se strâmbă Ștefan. Mai încolo o bucățică de scoară era și că intestin de brontozaur de pitic, descoperit în Valea vinului. Ștefan ar fi dorit să zâmbească, dar avea sentimentul că a nimerit într-o casă unde urmau să-și petreacă niște puști. Nu se potrivea deloc cu starea de neliniște pe care i-o sternise cartea la care tocmai citea, sentiment care de când intrase sub protecția ziarului la care lucra, scăzuse din intensitate. O să stau până se face nezul nopții și după ce începe nouă an, când veselia o să fie întoi, o să o englezește. Se hotărâie el cu gândul să reia și să termine lectura întreruptă. Lângă un tablou, zări o bucățică de os tirel, atârnând de o sfoară invizibilă. Fragment de papagal trac, descoperit în comuna fleașca de jos," citi el. Mai departe, toată atenția lui Golopentia." Își ridică privirea și renunță. Se întoarce în fotoliu și se așeză cu o stare de spirit de nerăbdare, că pierde timpul într-un loc unde nu se simțea bine, în timp ce acasă... Toată atenția lui Golopentia." Repetă, Cine Paștele Mățiu o mai fi și golopenția asta?" căruia trebuia să-i se acorde atâta atenție. Fata care îl lăsase singură în acest timp, reintră și se scuză prezențându-l părinților. Nici eu nu sunt gata," zise ea, dar tata, care e un om foarte interesant, o să te distreze mai mult decât ce ai citit pe perete. Mama, adăugă ea întorcându-se spre o femeie cu o înfățișare energică, el este un coleg al lui Michi de la Ziar, domnul Paul Ștefan. I se spune în satul de unde tocmai a picat adăugă ea, fără urmă de ironie, al lui parizianu. Ai fi zis chiar că glasul ei era încărcat de nostalgie. Pusese probabil felul ei de a se lua peste picior, sugerând parcă unor ascultători absenți că musafirului acesta posomorât îi zboară acum probabil gândul spre statul lui Natal, de care îl legau atâtea amintiri. De unde știe fata asta cum mi se spune în sat? Se întrebă Ștefan Mirat, ridicându-se în picioare de dumâna cu părinții fetei. De la micii, desigur, interesant pe dracu. Continuă el așezându-se și arupându le bătrânilor care se ceau priviri pe deasupra. Și totuși, fata își cunoștea tatăl. Cel puțin pentru ea și pentru maică-sa, el era un om neobișnuit. Mama îl iubea și îl iubise totdeauna mai mult pe el decât pe copii și această dragoste pe care anii noștri înseseră începuse încă de pe vremea când se măritase cu el. Tânăr sub locotenent, care și ținea sabia lângă piciorul bine strâns pe pantalonul elegant, mulat perfect pe pulpă, în cizmele înalte, lustruite ca oglindă, până azi, când era colonel pensionar, apropiindu-se de 70 de ani, cu copii mari, Nichi, trecut de 35, și Lucchi, făcută mult mai târziu, dar mare și ea. Îl îngrija neobosită și avea noroc că ea însă și era o femeie care nu luase în viața ei o aspirină și își crescuse copiii energic, fără să-i divinizeze. Deși i-ar fi avut de ce, fiindcă toate neamurile mureau după ei, erau frumoși și inteligenți fără să fie precoci, rămânând tot timpul copii la vârsta lor și plini de marele lor farmec, la care nu rezistă nimeni, afară de mama lor. Cel puțin nu arăta. Nu arăta nici pentru soțul ei, dar apăreau, bineînțeles, semne izbitoare. De pildă, stăteau amândoi închiși în odaia lor zile întregi. Mama cobora în bucătărie și lua cu ea mâncarea gătită, avea o bucătăreasă și o ducea sus. Ce făceau ei acolo? Fata trăsese cu orechea curioasă. Nimic nu făceau. Vorbeau. Nu mai terminau de vorbit. Ce își spuneau de era atât de pasionant să-și audă atât atâta vreme? Greu de înțeles. Istorii de demult. Uneori, enervată, fata o scota din odaia ei și o trimitea la piață. Se ducea, dar nu trecea mult și suna telefonul. Tu ești mamă?" răspundea fica. Ei, ce este?" Dă-mi-l pe tata!" Cera femeia cu energie și fata-l chema și nu se știe ce îi spunea la telefon. El îi răspundea sibilinic, dar așezându-se în suflesit în fotoliu, s-o asculte. Odată tot așa, plecase de acasă într-una din acele vizite în care femeile se întâlnesc singure, fără bărbați. Doamna colonel Dumitrescu intrase în casă și se dusese direct la telefon. Ce faci, Petrică? își întreba sea, soțul pe care abia îl părăsise și se așternuse cu el pe vorbit, fără să-i pese de privirile rele și ascuțite ale celorlalte, care în ceea ce le privea, de multe le cheful să mai țină la lor egoiști, plicticoși, maniați și plin de ticuri de cele mai enervante. Urme din bărbații care fuseseră odinioară, fără de care era adevărat, nici ele nu mai puteau trăi, dar la căror moarte se gândeau adesea cu seninătate și chiar cu ușurare. Colonelul Dumitrescu spărgea nuci cu un instrument special de spart nuci. Oferea soției, tânărului din fața sa, și mânca în tăcere, dar cu aerul că face conversație și numai mestecatul râmpiedicat să-i se audă cuvintele. Turna apoi vin roșu în pahare, zicând că e un lucru perfect, o combinație minunată, nucile cu puțină pâine și sare și să bei după ele un vin roșu mai sec. De acolo, de la sară ne vin toate. Continuă el, vrând pe semne să-l flateze pe musafir, ceea ce și reuși. Ștefan trebuie și le întrebă pe acest domn în vârstă dacă nu cumva s-a născut sau are rude la țară. Nu," zise colonelul. m-am născut în București, dar avem rude la țară și eu și nevastă stăna. Mă scuzați că vă întreb," reluă Ștefan, ce sunteți? Vreau să spun ce faceți, cu ce vă ocupați." Eu am fost militar de carieră," răspunse tatălui Nichi cu uneascunsă mândrie și spuse gradul cu care ieșise la pensie. – Formidabil, zise Ștefan. – Ce părere aveți despre actualul război? Pe celălalt l-ați făcut? – Da, am fost și în retragere în Moldova. – Actualul război, zise colonelul, nu numai un război, cum știe toată lumea, cu atacul de infanterie și cu asaltul cu baioneta la armă, cum se arată prin cărțile de citire. O mitralieră sau un cuib de mitraliere bine plasat într-o anume cotă poate să toace o masă compactă în atac de zeci de mii de oameni. Dar ce zic eu o mitralieră? Arma asta a apărut și în primul război. Elementul care a dus la prăbușirea Franței au fost formațiile masive și independente de sancuri, care au stat frontul într-un anume punct, au pătruns adânc în spatele trupelor inamicului și le-a distrus tot ce ține de un război. Statele majore, căile de comunicație și de aprovizionare, transmisiunile și au băgat panica în ele prin acțiuni de învăluire și încercuire. Vă pasionează războiul? zise colonelul oferind mici. Ce spun eu e simplu, dar e tragic. În felul acesta s-a prăbușit o armată în care toată lumea își punea speranțele. Domn colonel, zise Ștefan, cu un efort de a înțelege bine acel lucru simplu pe care l-au zis. Francezii nu aveau tancuri. Ba da, numeric nu erau inferiori nemților, dar tancurile lor erau împrăștiate pe la unități. Adică cum? Asta era concepția lor fiecare unitate de infanterie să aibă artileria și tancurile ei. Cum să vă explic? Imaginați-vă o armată care n-ar acționa ca unitate omogenă, ci s-ar împrăștia în fiecare sat. Nimic mai simplu pentru inamic decât să atace fiecare sat în parte, să-l lichideze cu mase compacte de armată și să câștige în felul ăsta Victoria. Așa au făcut nemții, atacând cu mase compacte de tancuri pe cele ale francezilor împrăștiate pe la unități. După asta Victoria le-a căzut în gură ca o pară mălăiasă. Eu credeam, zise Ștefan, că au câștigat datorită faptului că au ocolit linia Maginot prin nord, privind Olanda și Belgia și căzându-le în felul ăsta francezilor în spate. Da, așa au făcut, admise colonelul. dar capacitatea de manevră a tancurilor e destul de rapidă. Dacă francezii ar fi avut și ei ca rezervă strategică unități mari de tancuri, ușor l-ar fi putut îndrepta spre Inamic și l-ar fi putut face față. Am fi asistat la o bătălie gigantică de mașini, și nemții n-ar mai fi câștigat. Franțezii împreună cu englezii ar fi reușit să stopeze ofensiva germană și pe urmă să câștige. Așa a avut loc dezastrul de la Dunkirk. Domn colonel, cum sunt posibile astfel de erori? Zise Ștefan. Colonelul își desfăcu brațele neputincios, adică nici el nu înțelegea și nu avea un răspuns la o astfel de întrebare. Și acum, redos Ștefan, ce-o să facă nemții? Colonelul repetă gestul. N-avea nicio idee. Nu pot să-mi dau seama, zise el. Probabil că la primăvară or să invadeze și or să le vină de hack și la englezii ăștia. De ce vorbiți așa? Nu-i simpatizați, Zise Ștefan. Nu, din pricina lor, țara noastră e acum ceopârțiță, zise colonelul. Fiindcă n-am luptat, zise Ștefan, nu puteau să lupte alții pentru noi. Și nici nu eram așa singuri, aveam mica antantă care în realitate nici nu era așa mică. România, Cehozovacia, Iugoslavia, aveam și un imb comun. De ce n-a funcționat mica-antantă? Vă închipuiți că n-ar fi fost o glumă. Trei țări mobilizate toate deodată și întând hotărâte în război, dar mica-antantă n-a funcționat. De ce? Cum? Se miră bătrânul militar. Cum să funcționeze? Foarte simplu, zise Ștefan. Când Cehozovacia a fost amenințată de Hitler și de urmă ocupată, România și Iugoslavia ar fi trebuit să mobilizeze și să declare război Germaniei. De ce n-au făcut acest lucru? Din pricina Franței și Angliei, care au ajuns cu nemții la o înțelegere la München și Cehozovacia s-a supus. Nu puteam să declarăm noi război nemților fără ca Cehozovacia să ne o ceară și fără ca aliații noștri Franța și Anglia, să nu fie de acord. Ori ei se hotărâsă să abandoneze pe cei. Ce mai puteam face noi? Formidabil! exclamă Ștefan. Și ce va fi în viitor? Vom avea o pace germană, o Pax Germanica?" Colonelul dădu iar din numeri. Nu știa nimic. Cine putea să știe? A avut dreptate, fisa," gândiște Fan. Colonelul e într-adevăr un om interesant. Spune numai ce știe, nu se aventurează în discuție, cum fac de obicei oamenii bătrâni și devine astfel obositor. A vrut să-l mai întrebe ceva, dar pânăria zbârnei și fata ieși în hol," și o rot spre să deschidă.